Ötödik fejezet. 735. nap. Ott a fehér zászló! súgta Bernett. Még egyszer mondom, egyetlen rossz mozdulat, és mindenkinek annyi. John látása az agyrázkodás utóhatása miatt még mindig kissé homályos volt. Az embereim betartják, amit ígértek. A maga bandája miatt jobban aggódom. A beszélgetés egy öreg, négykerék meghajtású polaris szerepjáróban folyt, amelynek a motorját különféle fémlemezekkel próbálták valamelyest megerősíteni. John hátulült burnett az első üléseket felfegyverzett bandatagok foglalták el. Burnett néhány további járműve pár száz méterrel hátrébb állt készenlétben, az emberek pedig a víztározó északi partvonala fölött szóródtak szét, mindkét szárnyon komoly stratégiai szakértelemről téve tanul bizonságot. John valójában még mindig aggódott, hogy az egész csak egy csapda, egy kelepce, hogy a fosztogatók a legjobb emberei közül is leteríthessenek néhányat, mielőtt golyót eresztenek a fejébe. A büdös kaibában töltött háromnapos fogság után John már annak is örült, hogy végre újra friss levegő szívhat a szabadban. Megginapjában kétszer benézett hozzá, általában ugyanazzal a tanáccsal, maradjon ágyban és hagyja gyógyulni az agyrázkodást. Az ellátmány, amit kapott, meglepően jó volt. A fogvatartói talán túlságosan is bőkezőek voltak vele, és nem fukarkodtak a Stepfamiliától, lopott disznóhussal, amit villámgyorsan feléltek a helyett, hogy inségesebb időkre tették volna el, vagy épp megpróbálták volna beosztani. Johnnak nem volt egyszerű megrágnia a húst, az állkapcsol az egyik oldalon a korábban kapott ütéstől sajgott, a másikon pedig a rossz foga nem hagyta nyugodni. Meggivetett is rá egy pillantást, és készségesen felajánlotta, hogy egy pillanat alatt kipöccinti, John azonban rendíthetetlenül ellenállt. Párszor maga Burnett is meglátogatta. A szóváltásaik általában rövidek és csipkelődőek voltak, mintha a csapat még mindig nem döntött volna a sorsáról, a férfi éreztette vele, hogy a kivégzés lehetősége még mindig ott van a levegőben. John tudta, hogy mindez csak színjáték, börnet látni akarja, hogyan reagál. Miért is pazarolnának értékes élelmet egy halára ítélt fogolyra? Aznap reggel azután bekötötték a szemét és kivezették a kunyhójából. Jól hallotta a gúnyosan kiátozó tömeget maga körül és egy pillanatra egészen el is keseredett. Börnet egy szóval sem kommentálta az eseményeket, john egyszerűen belőtték a Polaris hátsó ülésére, a konvoj pedig elhagyta a tábort. John nem szólt semmit, bár nagykő esett le a szívéről. A kivégzése egyértelműen nyilvános esemény lett volna, egészen biztosra vehette hát, hogy nem csak az erdő egy távoli zuga felé autóznak, ahol tanúk nélkül végezhetnek vele. Érezte, hogy a mitchell hegy gerincén kapaszkodnak felfelé. A pár órás út hosszú, göröngyös és igencsak fejfájós volt, a lefelé út egy hasonlóan rázós, valószínűleg alig használt erdei ösvényen vezetett. A kocsi végül megállt, Burnett pedig levette róla a szemkötőt. Szóval elenged! Bácsági ellenében, kuncogta Burnett. Annyi sót kértem az életéért, a hány kiló? Élelmünk és lőszerünk van elég, a sót viszont nehezebb beszerezni. John átgondolta a dolgot, és összességében még csak nem is szégyenkezett. A régi időkben a foglyokat bevett szokás volt sóval kiváltani, ahogy ezüsttel is, azonban Burnett és csapata számára a sóval tartósított élelm sokkal nagyobb értéket képviselt. Az árucsere világában az ezüst nem volt több egyszerű fémnél, még ha Wagner Doki egy ideje kísérletezett is vele, hogy feldolgozva antibiotikumot gyártson belőle. A sóval ellenben több száz kilogramm hús lehetett tartósítani, és ez fontos étrendkiegészítő is volt egyben, különösen a forró nyári hónapokban. Egy hosszú, a víztározó bal partjával párhuzamosan futó egyenes útszakasz húzódott előttük, Épp a pár nappal korábbi rajtaütés helyszíne, John pedig meglátta a távolban felsorakozott embereit. Abban egyeztünk meg, hogy mindkét fél húsz-húsz kísérőt hozhat, és a só az úton vár majd minket. Valami azt súgja, hogy az emberei sokkal többen vannak. Ahogy maguk is, pillantott vissza John a hátrább parkoló járművekre. A csontjaiban érezte a feszültséget bár a fogsága idejét végig egy mocskos kaibában töltötte, tisztán hallotta a bandatagok beszélgetéseit és vitáit. George valóban végig arra a presztízsre hivatkozva forszírozta John kivégzését, amit azzal érdemelnének ki, ha a testét figyelmeztetésként egyszerűen visszaküldenék a városba. Tulajdonképpen miért nem végzett velem? kérdezte John. Megkívántam a sót. Mondta Burnett, és ez volt a legegyszerűbb módja, hogy szerezzek. Ennél többről van szó, válaszolta John, és mosolyt erőltetett az arcára. Mi a valódi ok? Burnett hátradőlt az ülésben, majd jelzett a két előülő kísérőnek, egyikük éppen George volt, hogy kémleljék ki a másik közeli erdei utat, és szóljanak, ha tiszta a terep. Nem igazán örültek a feladatnak, de követték a parancsot. Hát akkor beszélgessünk kezdett bele Börnet, majd olyat tett, ami john Johnt, egy csomag cigarettát húzott elő a zsebéből. Szentséges Isten, eredeti Dönhill! Börnet kinyitotta a dobozt, rágyújtott egy szára, és felajánlotta Johnnak, aki szinte remeget már a látványától is. Végül megrázta a fejét. Úgy hallottam, kemény bagós volt, mondta Burnett. Látom, jó sokat tud rólam. Pár emberem egy ideig a városában lakott. John vágyakozva nézett a cigis dobozra, aztán a napra gondolt, amikor végleg letette a bagót. A függő mindig függő marad. Ha most egyetlen szállat is elfogadok, könyörögni fogok a következőjét, és azzal a kezébe adom az irányítást. John újra elutasítón megrászta a fejét, bár közben igyekezett jómélyeket szippantani a körülötte gomoly gócigi füstből. Börnet vállat vont, és visszagyomöszölte a csomagot a katonai jacky -e zsebébe. – Nem csak egy halomsóra cserél, igaz? – kérdezte John. – Úgy van. A labda most magánál pattog, Materzon, szóval itt az ideje, hogy beszéljen. Ne feledje, még mindig meggondolhatom magam, és golyót ereszhetek a fejébe a saját emberei szeme láttára, aztán a hulláját az út közepén hagyva szépen visszasaszézhatok a hegyen túlra. Háborút akar? Csak mert ezzel garantáltan megkapnál. A táborunk teljesen mobil, ezt maga is jól látta. Ha úgy alakul, napjukta előtt 30 kilométerre járunk innen. Az emberei egy helyben topognak, mi meg szépen csipegetjük majd őket minden oldalról. Be kell látnia, hogy a mobil offenzíva előnyösebb a statikus védelemnél, arra pedig messze nincs elég embere, hogy hadsereget küldjön a hegyen túlra, ahol egyébként is sokkal jobban ismerünk minden talpalatnyi földet, mint maguk. Addig kóstolgatjuk majd a várost, még bele nem fáradnak és fel nem adják, de közben mi azt veszünk el, amit csak akarunk. Vagyis az ütőkátyák, mint bagánál vannak. Burnett elmosolyodott. Nagy részük igen. Ha összáll ezzel az új kormánnyal, Esvilben talán valamivel jobb helyzetbe kerül, de a madarak azt csiripelik, a hadereje felét mindenképpen besorozzák, vagyis a végén még sebezhetőbbé válik. Akkor megint az eredeti kérdésnél tartunk. konstatálta a John. Mire jó így a csere? Többről van itt szó, mint pársák sóról. Burnett megvonta a vállát. Tippeljen! Tőszünetet akar? kérdezte John. Én inkább egy számunkra előnyös megállapodásnak mondanám. Ellenszolgáltatás nélkül senkinek nem teszek szívességet. Fortyant fel John. Bár már a legelső alkalommal is elmondtam, most újra elismétlem, hogy kristálytiszta legyen, ha kiderül, hogy a barátomat, Maurit a maga emberei ölték meg, főleg, ha az a pszichopata George volt az, akkor az egész ügy személyessé válik. Ha így alakul, számíthat a személyes bosszumra. Vakmerő beszéd magától, tekintve, hogy itt és most agyon lőhetném, mondta Börnet, majd elmosolyodva bólintott. A barátjának kutya baja, a tárgyalom rákérdezett. kérdezett. Megspórolhatott volna nekem pár éjszakát, ha kicsit előbb szól erről. Ezt hívják pszichológiai fölénynek, John. Aha, kösz. John fellélegzett a hírek hallatán. Kezd kibújni magából a professzor ezzel az ellenszolgáltatásos dumával, de igazából pontosan értem, mire gondol. Kíváncsi, miért érné ez meg maguknak? Pontosan. Azontól persze, hogy maga életben marad. John Bolintott. Szeretném biztonságban tudni a déli határvidékünket, mondta Burnett és hátrafelé, ami hegy magas gerince felé intett a fejével. Hiszen ez már most is adott. Az embereim sosem kelnek át a hegyen, Ráadásul alig-alig maradt bármi az arra felé lévő erdőkben, amire vadászni lehetne. Ha ez a nagy félelme, akkor nincs oka aggodalomra. Nem maguktól félek Materzon, sokkal inkább az új esvilli kormányerőktől. Nem zaklattuk őket, amikor a hadsereg állomásozott, bár felküldtek néhány felderítő egységet a 26-os autópálya mentén, egészen Johnson City városáig és vissza. Röhelyes volt az egész. Minden gond nélkül eltángálhattuk volna őket, csak nem akartunk bajt hozni a fejünkre, ők meg láthatóan nem óhajtottak üldözőbe venni minket. Ez az új bagás viszont, még a rövid hullámú rádió is bemondta a hírekben, hogy milliós hadsereget akarnak összetrombitálni. Gondolom, Texasba meg Kaliforniába küldik majd a szerencsétleneket, de külön hangsúlyozták, hogy a hozzánk hasonló közösségek is rajta vannak a halállistájukon. Ha fedezék nélkül költöztetjük a tábort, egyetlen apacs helikopter elég, és pár száz emberemnek annyi. Apacs helikopter? Burnett mélyet szívott a cigarettájából, kipöccintette a még füstölgő csikket az ablakon, majd azonnal újat bányászott elő a dobozból. Szájába vette, és egy régi, a 101-es légi hadosztály jelzésével díszített cippóval meg is gyújtotta. Egy félkarú emberhez képest ügyes teljesítmény volt. Ja, igen, maga nem igazán követhette a híreket az elmúlt napokban. A felderítőim négy helikoptert, köztük két apacsot láttak landolni a régi bevásárlóközpont parkolójában. A helyet védelmi állásokkal vették körül, mintha rendes katonai bázis lenne. Maga tudott erről? Ezt most hallom először, válaszolt őszinte meglepetéssel a hangjában John. Fredericks említette, hogy utánpótlást és felszereléseket várnak, de arról fogalmam sem volt, hogy apacs helikopterekre gondolt. Még mindig sivatagi rejtőszínekben, mondta Bernett. Bizonyára a közel-keletről rendelték vissza őket. Mindegy, a lényeg, hogy épp elég bajom van ezek nélkül is. Örömmel venném, ha szólna pár szót az érdekünkben. Hagyjanak minket békén, ez is a megegyezésünk és az ellenszolgáltatás része. John a fejét rászta. Kétlem, hogy bármilyen befolyásom lenne asheville de meglátom, mit tudok kideríteni. Viszont ígérni semmit sem ígérek Forrest. Maga nem járta meg Afganisztánt. Már akkor bozzasztóan féltem a fölényben lévő ellenségtől, és ez máig nem sokat változott. A tálibokkal szemben is ez volt az egyetlen esélyünk. Szóval én életben hagyom és elengedem, maga pedig tárgyal az esvilliekkel a nevemben, és ráveszi őket, hogy ne háborgassanak minket. Az apró disznó és csirkelopásokon kívül mi sem zaklatjuk majd őket. Burnett rövid szünetet tartott. És persze magukat sem. Nem fogok maga helyet tárgyalni, jelentette ki John. Így is jó pár gyilkosság van már a számláján. Maga, mondja verébnek, Materzon, hány embert is mészárolt le az Old hágónál? Hányat végzett ki személyesen azután a két drogos kölyök után? Az egészen más helyzet volt, mondta halkan John. A holtak akkor is holtak maradnak, és lehet, hogy a feleségem meg a fiam halála is a maga lelkén szárod. Az elmúlt három napban nem egyszer fogott el a vágy, hogy kiegyenlítsem a számlát és végezzek magával. John mély levegőt vett. Akkor miért nem tette meg? Mert néha ugyanabban a csónakban evezek, mint maga. A maga fajta tisztek bizonyára olvastak Machiavellit, meglepődne, hányan bújták az a hozzám hasonló gyalogosok közül is a barakkokban. Szerinte a fejedelemnek a vezetettek érdekében felül kell emelkednie a hagyományos erkölcsökön. John leplezetlen ámulattal mered börnetre. Az megköszörülte a torkát. Lehet, hogy egyszerű munkásgyerek vagyok, John, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem olvasok. Ismeri a régi mondást, hogy a katonaság valójában csak a szintiszta borzalom ritka pillanatai között eltelt hosszú, unalmas hónapok sora? Az embernek elég sok ideje van olvasni. Azt fontolgattam, hogy a katonai pályán maradok, mielőtt ez megtörtént. Börnett az üres ingujjára és a seppes arcára mutatott. John őszinte tiszteletet érzett iránta. Sok szempontból elképesztően jól játszotta a szerepét, bár mint tudjuk, az igazán nagy vezetők, mint pontosan tisztában vannak vele, mivel lehet a legjobban hatni a közönségre. Négy szemközt maradva vele, John rádöbbent, hogy Börnet akár egy háborús irodalomról folytatott akadémiai beszélgetésben is könnyedén tartaná vele a lépést. Szótlan kínos pillanat következett, majd Börnet kihajolt a polarizból, káromkodott és köpött egy embereset. Nézze, John, egyelőre ígérje meg, hogy nem jön a hegygerincen túlra, és mi is megpróbáljuk ugyanehez tartani magunkat. Megpróbálják? Látta az embereimet! Nem mindig könnyű kordában tartani őket, nekem sem mindig sikerül. Tudnia kell, hogy ha egyetlen emberemnek is baja esik, üldözni fogjuk a felelősöket. A hegy tetejéig nem tovább. Ez kissé egy oldalú, így forreszt. Vagy így lesz, vagy sehogy. Én vállalom, hogy megpróbálom lenyugtatni a kedélyeket ezen a fronton. Tennessee felé most úgyis sokkal könnyebb zsákmány szerezni. Jobb termőföldjeik és legelőik vannak, mint maguknak. John habozott. Jól tudta, hogy a paktumot illetően pillanatnyilag nemigen kényszeríthet ki többet. Azt persze a lehető legkevésbé sem szerette volna, ha itt és most egy karnyújtásnyira a szabadságtól agyonlövik, egy ilyen lépés halálos tűzpárbajjal fenyegetett a két fél között. Mindazonáltal nem akart egyszerűen behódolni börnetnek. A következőket vállalom. Nem piszkáljuk magukat, ha megpróbálja visszatartani az embereit. Emellett azt javaslom, bontsanak tábort és vonuljanak éjszakra. Ezt így is úgy is megtettük volna, arra az esetre, ha Netán átver és még mai ilyen rohan bennünket. Most figyelmeztetem, ha megpróbálják, senki nem jut át átélve a hegygerincen. Sokkal jobban ismerjük a terepet, mint maguk, és figyelni fogunk, John bólintott. Megértettem, és továbbra is azt javaslom, álljanak tovább. Hagyjanak egy kis mozgás teret, a kregihágóról úgy is folyton szemmel tarthatnak minket. Ez a tény egyébként mindig is nyugtalanította Johnt. A kreggi hágó tetejéről a régi Blue Ridge hegyi út mentén egy jó távcsővel bárki gond nélkül megfigyelhette Black Mountain egész városát. Ugyanakkor John tudta, hogy pár napon belül már légi egységekkel is számolhat annak a titkos projektnek köszönhetően, amelyről börnet láthatóan nem sejtett semmit. Don Barber L3-as felderítőgépének roncsát szép lassan sikerült helyreállítani, az idős férfi a hordával vívott csatában veszett oda, a hágónál. A városban még épp elég készséges pilóta akadt, akik újra repülni vágytak, s Don kipofozott gépével John végre 120 kilométeres körzetben figyelheti majd az eseményeket, beleértve a fosztogatók felségterületeit és megfigyelő állásukat a Craigi hágó tetején. Évekkel ezelőtt sokat vezettem a Craigi felé. Úgy emlékszem, a városházát is jól látni a petejéről. Ez az egyik oka annak, hogy különösen szeretem az ottani állásunkat, válaszolt börnett. Ha arra akar kiukadni, hogy adjuk fel, szó sem lehet róla. John tudta, hogy Börnet nem lesz hajlandó lemondani egy a Craiggy hágóhoz hasonló előnyről, vagy bármilyen hasonló posztról a Blue Ridge országút mentén, ahonnan 80 kilométeres körzetben minden mozgulódás szemmel tarthat. Talán valahogy közös előnyt faraghatnának ebből, hogy elejét vegyék a jövőbeni bonyodalmaknak. Íme az ajánlatom! Vágott bele John. Ha úgy látom, hogy megtárgyalandó problémánk van, a régi autószalon melletti zászlóródon jelzzek majd, három amerikai zászlót húzok fel egymás alatt. És? Próbálnék tető alá hozni valamiféle közös megegyezést, amivel megkímélhetjük magunkat a jövőbeni vitáktól. Ha beszélni akarok magával, felhúzom a három zászlót. Ha kész találkozni, csak felhúz valami lobogófélét a kreggi tetején, és itt találkozunk. Ha maga akar beszélni, küldjön egy futárt a víztározó partján lejjebb álló megfigyelő Eközben persze mindketten azon leszünk, hogy az embereinket visszatartsuk. Maga nem engedi a közelünkbe azt az őrült George-ot, én pedig elintézem, hogy a Step család ne kezdjen több magánakcióba. Miért akarnánk beszélni egymással? Most is azt tesszük, nem? Jobb, ha továbbra is csak gyilkolásznánk egymást. Jól van, legyen! Forrest nem lesz zöggenőmentes a dolog, az egészen biztos. Épp egy olyan helyzetet próbálunk megoldani, amely valódi háborúval fenyeget. Mindkét oldalon vannak emberek, akiknek ez nem is lenne ellenére. Ezért van szükség arra, hogy beszélhessünk, hanetán később felmerül valami, amit el kell simítanunk. Sokkal jobb, mintha továbbra is csak lövöldöznénk egymásra, nem? Burnett átgondolta a dolgot, majd bólintott. Rendben van, John, megegyeztünk. Most pedig tűnjön el innen, de gyorsan. Úgy érzem, mindkét oldal egyre idegesebb, és most semmiképp sem akarom, hogy hiba a számításomba. John egy kisé még mindig szédülve, kiszállt a polarizból, és egyből igyekezett összekapni magát. Örülnék, ha visszakaphatnám a mellényemet és a pisztolyomat az még az apámé volt, Vietnámban használta. A nagy lószart, válaszolt Burnett egy ferdemosollyal. Adi zsákmány! John vállat vont, és elfordult a kocsitól. erzon! John visszanézett, Burnett a kezét nyújtotta felé. John először azt hitte, kezet akar fogni vele, és válaszul maga is odanyújtotta a markát, de Burnett egy szállt nyomott a kezébe és felnevetett. Sokat ad majd érte később, ha sikerül újra rászoktatnom. Van még pár kartonnal. Kacagott Burnett, majd odaszólt a sofőrnek, hogy szálljon be, és lassan induljanak visszafelé. Majd csak mázista egy rohadék maga, Materzon, Kiáltott fel Börnet helyett a puskája csövét hanyagú John felé irányító George. Golyót kellett volna eresztenem a fejébe, amikor még lehetett! John okosabb volt annál, sem hogy bármit is válaszoljon, és megindult a tóparton vezető néhány száz méteres úton, lépésről lépésre érezte a megkönnyebbülés hullámait, ahogy közelebb és közelebb ért a saját oldalához. Már Maurit is látta a vezérgyibben, fel volt kötve a bal karja. Személyes vendettára ezek után nem volt szükség. Burnett bizonyára az első perctől tisztában volt azzal, hogy Mauri életben van. John lassította léptein, és meg akart fordulni, hogy tisztelegjen, szimbolikusan mindkét fél számára jelezve, hogy az elmúlt percekben sokkal több minden történt annál, mint hogy néhány zsáknyi sóért cserébe szabadon engedték. Egy hirtelen mozdulat mentette meg. Váratlanul egy lövést hallott eldördülni, és érezze az arca mellett mindössze pár centiméterrel elsuhanó lövedéket. Azonnal a kavicsos útra vetette magát. Újabb lövések vízhangzottak. Burnett a kocsia mögött állt, kezében a 45-össel, John pedig egy pillanatra azt hitte, a férfi végül mégis elárulta őt. A pisztoly újra elsült Burnett kezében, de ezúttal egyértelműen az útszélén kiterülve fekvő George volt a célpont. A test rángatózott még néhányat, miután Burnett beleürítette a tárat. John egyből talpra ugrott és integetni kezdett az őt váró különítménynek. Ne löljetek! Semmi bajom! Egy rémisztő pillanatra azt hitte, a helyzet irányítása elkerülhetetlenül kicsúszik a kezei közül. Az egyik embere valóban eleresztett vagy hat-hét lövést, mire maga Burnett is fedezzék bevetődött. A puszta gondolat is borzalmas volt, ha véletlenül épp most találja el valaki, a nyílt háború elkerülhetetlenül kitör. Burnett azonban hirtelen újra felpattant, és a saját emberei felé fordulva ugyanazt ordította, amit John az imént. Mielőtt még tovább eszkalálódhatott volna a helyzet, John erőt vett magán, és a karját lengetve lekocogott az úton, miközben szünet nélkül kurjongatott, hogy senki se előjön. A szemes sarkából mindkét oldalon mozgást látott az erdőben, immár a saját reagáló csapata kísérte. Itthon, újra itthon, mondogatta magában. Maga a gondolt is furcsának hatott, mintha ő egy fogságba esett középkori báró lett volna, akinek a megkimélése a törékeny béke egyetlen záloga lehet. John szédülve, levegő után kapkodva érte el a jippet. Ed ült a kormány mögött, Mauria hátsó ülést foglalta el. Nyakába kötött bal karja ellenére a jobb kezében ott virított az m 1 Tűnjünk el innen a francba, üvöltötte John, miközben Ed segítette a jibbe. Aztán Ed rükvetszbe kapcsolt, teljes gázzal végig süvített az egyenes útszakaszon, és meg sem állt, amíg végül az első kanyar után rendes fedezékbe nem értek. Az út mentén a kíváncsi szemek előn rejtve rengeteg kocsi parkolt. A város katonái legalább százon lassan kezdtek visszaszállingózni, és felkapaszkodni a járművekre. John épp elindult volna, hogy mindegyikükkel kezet rázhasson, amikor váratlanul ölelő karok szorításában találta magát. Makala és Elizabeth egyszerre borultak a nyakába, miközben zokogtak a megkönnyebbüléstől. Kutyabajom, csak pár horzolás. mondta John fájdalmas grimaszokkal az arcán, hiszen azok ketten nemigen hagytak rá lehetőséget, hogy figyelmeztesse őket a megrephett bordáira. Egészen tegnapig halottnak hittünk, amíg meg nem jelent a tárgyaló delegáció. szipogott Makala. Most is attól rettegtünk, hogy az egész csak egy csapda, és így akarnak kicsalogatni minket a városból. Még mindig be tudjuk keríteni a rohadékot, harsogta Ed, kezében a város két értékes rövid hullámú rádiójának egyikével. A második század fent van a kőfejtőnél, készen állnak a hátba támadásra. Ahogy ezeket a fickókat ismerem, ők is pontosan erre várnak. Viszont az előbbi jelenet egy szerencsétlen hiba volt, a vezérük egyből le is rendezte az ügyet. Most húzzunk el innen, amilyen gyorsan csak lehet, és menjünk haza. John lenézett a kezében szorongatott teljesen épp cigarettára. Elmosolyodott, egy pillanatig hezitált, majd Jenniferre és a nekített ígéretére gondolt. Végül összemorzsolta a markában a cigit és ledobta a földre. Aztán felállt és figyelte, ahogy a reagáló egység tagjai visszatérnek a járműveikhez. Hála Istennek, több lövés már sehonnan sem hallatszott. Kiszállt a jibből és megpróbált minél többekhez személyesen is oda menni, hogy megköszönje nekik a segítségüket. Az egykor diákjai közül sokan megelőzték, és maguk jöttek oda hozzá, némelyikük könnyes szemekkel, hogy tisztelegjenek előtte, vagy éppenséggel megöleljék a feletti örömükben, hogy a rémhírek ellenére mégis életben van. John kiszúrta köztük részt odalépett hozzá, s már épp fenyegetően megrászta volna felé az újját a korábban betervezett szidás felütéseként, amikor mégis meggondolta magát, meglátva a lány szemében csillogó örömöt és őszinte aggodalmat. Annyira örülök, hogy életben van, uram! Mondta Grész elakadó lélegzettel, majd sarkon fordult, és hangos kiáltással parancsot adott a csapatának az indulásra. Mielőtt maga is visszaült volna a jibbe, John még megvárta, hogy a diákjai, vagyis a katonái, Biztonságban beszálljanak a járművekbe, és elinduljanak vissza a városba. Mi a fene történt, John? Tudakolta Mauri. A saját szememmel láttam, hogy eltaláltak. Megvoltam győződve arról, hogy véged van, aztán előttem is elsötétült minden. Mire elértünk odáig, ahol a lövés pillanatában álltál, már nem voltál sehol. Más is megsérült? Vízon Steppet lábon lőtték, de őt te is láttad az út közepén feküdni. Azt mondja, ők nem sántikáltak semmi rosszban, és hogy a fosztogatók ütöttek rajtuk. Hiszel neki? Kérdezte John. Mauri megrászta a fejét. Van egy nagyobb gondunk is, pet Stepp halott. Reggel találtunk rá, jobban mondva arra, ami maradt belőle a leiget konyhóban. A pokolba az egésszel, kiáltott fel John. Már-már elhitte, hogy sikerült előnyös megállapodást kötnie, a Step-család azonban így biztosan nem tartja majd be az új fegyverszüneti szabályokat. Elég csak a selton laureli mészállásra, vagy a hasonló generációkon átívelő vitákra gondolni, az e Féle ellentétek még 150 évvel az eredeti konfliktus után is ott feszültek a szembenálló felek leszármazottai közt. 1863-ban az amerikai polgárháború idején konfederációs katonák az Észak-Karolinai Shelton Laurel völgyben 13 feltételezett északi szimpatizánst köztük gyerekeket végeztek ki brutális körülmények között. A határmenti fosztogatókkal kötött fegyversünet dacára a Step család nyilván nem adja majd fel a saját bosszú hagyjáratát, John pedig képtelen lesz hatni rájuk. Felsóhajtott. Enyhe agyrászkódásom volt, és eltört egy bordám. Mi lenne, ha most hazamennénk? Elmesélem, mi minden történt. Meglepő, de még az is lehet, hogy az egész eset utólag a hasznunkra válik majd, bár azt mindenképp ki kell találnunk, hogyan mondjuk el az embereknek az öreg pet halálát. Arra holnap reggel biztosan nem lesz idő, szólt közbe Ed. Hogyhogy? Fredericks szegnap délután esvébe rendelte a válogatott városi vezetőket, ahogy ő fogalmazott. Tudod róla, hogy fogságba estem? Persze, az egész völgyben elterjedt a hír. John átgondolta a dolgot, noha a fejét egyre nehezebb volt használnia. – Most mindenképp hazamegyek, – jelentette ki, amikor a jobbról szorosan hozzábújó makalára pillantott, aki átható tekintettel figyelte őt. Elizabeth a balján foglalt helyet. – Az már biztos? Legalább egy hétnyi ádnyugalom az agyrázkódás miatt? Makala részéről mindez érezhetően nem javaslat, hanem parancs volt. De mi lesz a holnapi megbeszéléssel? A fene egye meg azt a szapójátszát! szitkozódott Makala. Azt hittem, meghaltál, és megpróbált összetrombidálni minket egy meghallgatásra. Ne reagálj semmit, és lássuk, mi lesz a következő lépése! John ránézett és elmosolyodott. Olvastál már Machiavellit?